Ba, esaten genuen bezala, irrati libre eta komunitarioen txokoa dugu honakoa ostegunero bezala ba, hemen zebra bidean, eta aurkoan, ba, etxean gelditzen geran, txeta irrati ari buruzitzen behar baitu, eta horretarako, aitor errazkin lankidea dugu gurekin, arratsaldean aitor. Arratsaldeon, Mikel, eta Entzuleak. Eta bueno, e, antxeta irratiak irratiakia 10 urte bete zituen eta zu okerresbanago hasiera hasieratik zaude. Bai, hori da hasieratik 2001 batean abiatu genuen ba proiektu hau, e, ni hasiera haietan laguntzaile bezala izan nintzen, ja batzuk eta gero ja, bueno, langile gisa, eh hasien e, ba, proiektu horretan 2001 batean e, abiatzen da ancheta irratiaren proiektua be bidaso asko alde hontan. Bueno, Antzete erratia zautzen ez duten entzat, esan behar diegu, ba, endaian daukagula gure goitza, lapurdin din, e, eta bueno, ba, berez gure zabalkundea dela irun ondarribi endaia, e, pausu, biriatu, eta bueno, egia zan da baita ere burroinako zonalde de, handi batera baita ere iristen gara. ez. Eta esaten zenuen, ba, ia maika urteko irratia dugula, pentsatzen dut e, ba, urte hauetan irratia asko aldatu dela eta azta penak ba, seguraski e, zaiak izango zirela. Bai, esan barra dugu, bueno, lehenik eta behin e, nolatan e, abiatu genuen horrako proiektu komunikatibo bat bebi dasu asko alde honetan. E, gok eiten genuen irakurketa, 2000 urte horretan, edo, bueno, gogo eta berez, 2000 garren urtean abiatu abiatu zen. Eh, bueno, ba gure eskualde hontan e, seguen panorama komunikativoa, ba gasterera utzesko komunikabideak ziren. E, eta zentzo horretan ez doen Euskarazko komunikabiderik, ez irratirik, ez telebiztarik, aldizkariren bat bai, baina kom, proiektu komunikatibo eia zan da oso-oso gutxi. Orduan irakurketa hori eginda ikusi genuen ba, bueno, beharrezkoa zela lehen bai lehen ba, Euskarazaren normalizazioaren aldeko borroka horretan baita ere pauso bat ematea komunikazioaren espar, eh, esparruan, Eta zeintz horretan ba Bayonan eh e, egoitza izan duen e, gure irratiarekin harremanetan ba, eta bertako eh entzun ikus elkartereekin harremanetan ba bueno, proposatzen e, dugu m, ba guri irratiak eh delegazio bat irekitzea endaian, ez? Eta orrela sortzen da, esan bezala, antzete irratia sirak aipatu zuen bezala, ba, oso saiek izan ziren eh kontuan hartu behartu go, horrelako ba, proiektu komunikatibo bat irrati bat hasiera hasieratik abiatzea ezergabe, ba, benetan e, ba, oso oso zaila dela. Guralde genuena izan zen dudarik kabe ba, guri erratean sustengoa Guri erratean sustengo teknikoa e, ere Baina, bueno, ba, hemen daian e, degole torbidean kokatu gaude Lokal alokatu batean e, Goiti bera berritu behar izan genuen e, Guztiz e, egokitu, ba, bueno, ba, estudioak e, eraiki, teknika jarri bueno, Azpiegituren antolaketa guzti hori Eta Hori saia izan zen, baina berba da pausu saiena izan zen, eh horreta aparte, baitaren, ba, bueno, ba, eskualdean eh bueno, presentzia hori eh, Ba, e, abiatzea ez e, bai erakunde publikoena aurrean, bai gizarte eta herri mugimenduako aurrean eta lanketa hori abiatzea ba, benetan e, sai izan zen. Kok esaten dugu bantxeeta ba, erratiak berez moreen arte hiru fase bete dituela eta aipatzen arikaren fase hori bi mila batetik, Bimilalaura, eh jo daitekena, azken finean, bueno, zeltasun gusti eh oie dituz izan bai, zen pizka bat eh, azpiegituren antolaketa, eh, aipatu duana, bai estudioak, antenak eta azpiegitura gustu hauek egitea, eta gero beitarare formakuntza. Samarradoo, ba bueno, bai kasetaritzarekin entzun ikus e, ikus entzununezko eh bueno, ikusia genun, ba lagunak bildu ginela proiektuen inguruan, baina benetasko esperientzia, esperientzia handi bat erratikintzan ez genuela. Orduan baita hasiera horretan, ba, bueno, bai, baitare formakuntza urteak e, izan ziren. Eta ipatzen zenuen nor pixka bat, e, antxeti erratia kokatua dagon eskualdea, oso eskualde berezia dela esan dezakegu, ba, mugaz bi aldetan e, emititzen du antxetak, e, gainera bueno, irun ba, nahiko erdalduna da, kasondarri bi euskaldunagoa, eta endaia ba, erdalduna baina frantxez er erdalduna orduan horrelako egoera batean ba, ez da beti errexa ba, publiko guztientzat egitearena programazio bat, egitearena lana ez da? Nozke ez ez bueno, baina baita ere gure errealidade lingüestikoa hor dago, ahi patuzun bezala Gaur egun, egunda bueno, berro goita mar mila biztale e, bueno, dituen eskualde honetan, ba, gotxe gora berro goita maboz mila e, dira euskal iztunak, e, goita euskal iztunak dira eta horiek dira azken finean Antxeterratiko antxeterratiaren entzule potentzialak, ez. E, bueno, en horretan egia da, ba endaian, e, gaudenez, hemen bueno, frantsesan nagusitzen dela, egia da ere azkeneko urte hauetan baita euskera askartzen ari dela, euskaren erabilera askartzen ari dela baitaren daia eskualde honetan, irungo kasuan behar bada, ba zaiena izan daiteke, 60.000 bestelak duen hiria e, da. Egia da bueno, ba, e, eskolaratze guen gehienak bate ereduan egiten direla, eta e, eskoletan, ikastoletan euskara biltzen da kalean berriz, bueno, ba, ez da, hainbeste erabiltzen. Zaila da, publiko guzti horren gana bueno, ba, iristea kontuan hartu eta ba, bueno, mazken finean, Eh, ez, bak, ez gara, gara labakarrek euskarazko komunikabide bat baiz, eta baita irugarren sektorean antolatua dagoen eh, komunika, eh, komunikabide bat gara ez elkarte da bat edo eh, errate komunitario bat Horrek baita ere ez da izan eh justo kontrakoa trababa baizetan bueno va ba, ate asko ireki dizkigu ez ez daukagu inolako dependentzia dependentziarik ez daukagu editorial bat horrela oso itxia ba, behar beharra da beste edabide batzuk Gehenak, eh, empresarialak edo, inkluso baitan instituzional publikoak duten bezala. Beraz zentzu horretan guk irrati komunitario bat eh, izatea, izaira hori izatea, eh, esan dezakegu erreztu zentzu batean erreztu eh, digula edo ateak ireki dizkigula zentzu askotan. Egia da, eta realistak izango gara, kasu batzutan, baitare itxi dizkibutela e, ateak, ez? Baina, kasu gehienetan ez, ez da izan horrela. Gero beste kontu bat nahiko ba, berezia edo garrantzitsua antxeta irratian da, Ba, de desienderen parte dela, Euskal Herratietako parte da, bai, e, Iparraldean, Euskal Herriko Iparraldean dauden lau, Iparraldean euskaldun Dun Federazioa, sarea baino baita arrosa sareko parteide da, Euskal Herriko Herrati Komunitario eta Libren sareko partaide eta baita ere, ba, mundu maian, haipatzen zenuen, e, irugarren e, komunikabideen sektore horretako partaide amark e, federazioko kide, baita, ba, da, ez da? Bai, eh? antzi irratia oso irrati txekia da, baina egia da bueno, ba, e, egitur ezberdinetan antolatua dagoela ez aiiptuzon bezala. E, bueno, Ipar Euskal Herrri mailan Euskal Irratien federederazioko parteide gara bi mila bosgarren e, urteikona, bakuri irratia xiberoko botza hirulegiko e, irratearekin batera. Eh, horretaz gain, bueno, arroza Arrosa zentroarekin, bueno, ba, sortu zenetik, e, gaude, eh sortzaileetariko bat izan zen ere Antxiterratia, ez? Eta zentro horretan ba, bueno, baita hor 2000 2007tik, 2008tik, e, bueno, ba, erakundean parte hartzen dugu. Asociaizion de Mundial de Radios Comunitarias delako ennasiarteko erakunde horretan. E, eta, bueno, eta paper eta baitare gure parte hartzen nahiko nahiko aktiboa da gehi matazkeneko bi urte hauetan Europa-Mailan, Europa amark erakundean. Eta erakunde horretatik kanpo baita ditugun beste e, harreman batzuk eta sortzen ari garen sare batzuk beste Europako beste irrati batzuekin. Eta pentsatzen dut, eh, askenean sare guzti hoien eh, parte izatea, ba, lana suposatuko duela, baina eh, baitare zinbestekoa izango dela, antxeta mm. irratia bezalako, ba, esaten zenon bezala, irrati txiki batentzako, ez? Ba, e, e, bueno, hor... Bado elementu ezberdinak ba, guztiz e, positiboki baloratzen ditugunak ez. Al, e, alde batetik da zarean lan egitea baitare, esperientzen trukak eta hori ba oso, oso aberazgarria da eta, bueno, eta zentzu horretan, ba bai Eguameriketan 10en bitartez bueno harremanak e, bueno, sortu ditugunean elkarku e, trokak eta bat emandenean adibidez ba bai Chileen Equadorren Argentinan bueno bertako irratiekin ez, esan izan desksago Radio Tierra Chileen e, bueno la tribu FM e, irrati historiko historikoa e, Argentinan es Buenos Airesen bereekin lan egitea jo, e, bai, ikaragarria da es o sea, askotan irakurri entzun izan ditugu bai irrati, irrati hoiek nahiko intzindari izan diren Ego amer eta eh movement Errati Komunitari movementuan eta bueno, Antxeterratia horren Euskal Herrian kokatua, oso puntu txiki batean eta berarekin hor eh, lanean egotea, proiektu esberdinetan, ba benetan ikaragarria da es. Eta gero baita eh ba goretzako oso da nazio arteko ba, bueno, e, egitura horietan parte hartzea ez jazz bakarrik irrativezalaus baitare gure hizkuntza e, euskara azken, azken finean baitare ba nazio artean ezagutarazteko ba batresna bat da baita e, ancheterratu da honetan baino egitura hoietan ba euskaren presentzia edukitzen egotea Ba, benetan garrantzitsua da. Ez? eta gero ja Euskal Herri bezala ez nazio bezala baitare ordezkatuak egotea orrelako naziarteko egitu eguituretan eta beraiek hamarken kasuan, ez? E, ba, bueno, ba, gure naziotasuna onartzea, jo, ba gure baitare ba oso oso positiboa da ja herri bezala ez da. Amaitzeko aitor, eh, entzulaintzako mezu bezala edo, eh, zergatikan uste duzu edo zer e, ekartzen dute irugarrin sektore horretako irratiek, bainanbaita komunikabideek, beste beste bi sektore takoa ekartzen ez dutena, osat zer raportatzen du gizarteari orrailako irrati elkarteak, irrati libreak Bai e, komunikazia gok esaten dugu, bueno, egin bat, irugarren sektorean atolatuak gauden irratiak e, defenditzen duguna da, e, komunikazia eskuide unibertsal bat dela. E, eta ipatzen dugunean, edo entzuten dugunean bueno, adierazpen askatasuna komunikatzeko askatasuna bai, e, baina e, askotan horrelakoak entzuten ditugunean gehien batei da bide konbentzionaletan konbertzialetan ez dute e, dena esaten, hau da, da itsegiten digutenean adierazpen askatasuna da e, edo ulertzen ulertzen dute norbaiterit deitu eta horrek adierazpen bat egitea eta hori jasotzea eta zabaltzea eta guk ulertzen dugu e, ba, beste modu batera kasoze Sabalago batean e, komunikazio eskubidea saten dugunean eskubide unibertsala gizartean, gizarte zibilak, orokorrean eskubide guztia du informazioa ekoizteko eta zabaltzeko. Goitik bera. Eta, eta hori benetan ba, defenditzen duen e, bueno, ba, komunikazio sektore, bakarra irugarren sektorea da, oda irrati eta komunikabide komunitarioak, e, azken finean ba, besteak ez dutena eskaintzen, e, ba, gu bezalako komunikabideak eskaintzen dute, ez, edo bermatzen dute askatasun hori, e, benetan, edo eskubide hori komunikazio eskubidea bermatzen duten komunikabide bakarrak, e, dira, komunikabide elkarte edabideak. Aduz aitor, ba, mi esker e, gurekin egotegatik, zebrabide honetan eta beste bat arte. Bai, mi esker zuei.